Три правила. Днес посрещнахме изгрев слънце при петото езеро Махабур Изкачихме се на малко възвишение до северния бряг на езерото за да посрещнем първия слънчев лъч Точно при изгрева почувствахме един ток по гръбнака като че ли лазят мравки Това е притокът на жизнената вълна, която иде от изток. В този красив момент, на това чисто място, учителя ни даде три правила. Той каза. Три неща изисква духът Божий. Да се храниш добре. Да живееш добре и да мислиш добре. Храненето е приемане на Божието Слово. Добрият живот е изпълнението на Божията воля. а доброто мислене е мисъл, проникната от Божията любов. Добре да се храниш значи да възприемаш всичко, каквото Бог е определил за живота. Добре да живееш значи да изпълняваш всичко, каквото Бог е наредил. Добре да мислиш значи да гледаш и схващаш всичко това, което Бог е създал. Животът седи в тези три неща, които Бог е създал. Повдигането и облагородяването на живота зависи от тяхното възприемане. Пълнотата обаче на съвършение и свят-живот – зависи от познанието и възприемането на Божията истина и Божията любов. Там, дето Духът Божий живее и действа, мир и радост цари. Духът може да ти даде всичко. Чрез Него ще познаеш пълната истина, която е Духът на спасението. Той ще всъди в твоята душа, мъдростта и истинското познание за Божиите наредби.